Pista 33 Istoria culturii și civilizației șapte roman. De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 338 Multe biserici erau construite progresiv, pornind dinspre partea posterioară a edificiului înspre cea a fața de vestice. Construcția continua în tranșe verticale, se începea cu corul, cu deambulatorul și respectivele lui capele, cu relicvele sfinților unde credincioșii se opreau să se roage, aceasta pentru ca serviciul religios să se poată desfășura tot timpul, fără să se mai aștepte terminarea întregii clădiri. Ceea ce a făcut ca majoritatea bisericilor medievale, edificate cu lungi întreruperi, în paranteză construcția domului din Milano, cum am văzut, a durat 5 secole, închid paranteza, cauzată de lipsa fondurilor necesare să fie neomogene, prezentând deosebiri vizibile între părțile componente chiar castil. Orientarea edificiului pe o axă longitudinală est-vest este mai mult sau mai puțin exactă. În lipsa unei busole, constructorii se orientau după punctul în care răsărea soarele la data începerii construcției, în paranteză, care era primăvara de timpuriu pentru ca lucrările să se poată desfășura într-un timp cât mai lung și mai propice, până când începea perioada frigului și a intemperiilor. Închid paranteza. Probabil că în unele cazuri orientarea se făcea după locul în care răsărea soarele în ziua sărbătorii fecioarei sau sfântului căruia îi era închinată biserica. În fine, nu trebuia uitat că și necesitățile și configurația terenului impuneau constructorilor anumite servituți. Construcția începea cu un plan conceput de maistru, de arhitect. Primele planuri și alte desene de arhitectură care s-au păstrat, vezi de unu, datează de la mijlocul secolului XIII, două proiecte de fațade ale catedralelor din Reims și Strasburg și document unic de un interes excepțional, albumul de 33 de foi de pergament pe ambele fețe cu texte schițe și desene de arhitectură, sculptură și mecanică al inginerului constructor de catedrale Villard de Onicurt. Vezi, notă 2, un material într-adevăr extraordinar, dar care executanților le putea servi cele mult ca simple sugestii. Citesc notă 1 Planul mănăstirii tmic.gal, în paranteză secolul nou, închid paranteza, este mai degrabă un plan ideal, doar parțial destinat a fi realizat, iar cel al mănăstirii din Canterbury, din secolul 12, se pare că privea doar instalația conductelor de apă. Închiat notă 1 Citesc notă 2 pentru cunoașterea personalității autorului, a condițiilor cerute unui arhitect, a materialului din carnetul lui Villard, etc., conform jumare punct Gimpel, în paranteză, vâmic punct Bibliografia, închid paranteza, încheiat notă 2. În următoarele două secole au apărut în paranteză și s-au păstrat până azi, închid paranteza, în numeroase orașe ale marilor catedrale, din Cambridge până la Regensburg, din Strasburg, Köln și Praga până la Milano, Siena și Orvieto, sute de desene de arhitectură adevărate repertorii de studiu în paranteză, pe care când părăsea șantierul, arhitectul era obligat să le predea administrației domnului în construcție, închid paranteza. Tot acest material suferea însă de cel puțin trei vicii capitale. 1. Dacă elevațiile sunt extrem de multe, în schimb planurile sunt foarte rare și fără a se aplica niciodată la totalitatea edificiului. 2. Aproape niciunul din aceste desene nu sunt executate la scară exactă și nu sunt nici cu cote. 3. Niciunul nu dă o reprezentare geometrală a dimensiunilor formei și poziției părților unui edificiu cu secțiuni transversale sau longitudinale. Este clar că toate aceste schițe și desene, planuri și elevații serveau numai spre a-i face să înțeleagă pe Canoniști sau pe alți membri ai Consiliului Operi Domului, care erau intențiile, ideile, viziunea arhitectului. În ce privește planul edificiului, acesta era trasat, indicat în dimensiuni reale, direct pe sol. Mai complicată era trecerea la schițarea din plan a elevației, încât secretul fundamental al meșterilor, zidari principali, în paranteză Freemasons, Frank Masons, închid paranteza, consta în priceperea de a scoate elevația din plan. Machete nu se executau aproape deloc, în paranteză cel puțin în țările din Nordul Alpilor. Închid paranteza, se pare că obiceiul de a face întâi o machetă a fost practicat sistematic în Italia, pentru că aici predomina sistemul concursurilor continui, unde candidații trebuiau să-și supună proiectul aprecierii unui juriu, care nu totdeauna știa să citească închid ghilimele să înțeleagă un plan. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Giorgio Vasari citează o machetă executată în 1291, fiind însă din Ipsos nu s-a păstrat nicio asemenea machetă. Încheiat notă 1 de altminteri, nici arhitectul, în paranteză a cărui formație de bază era de maestru zidar, închid paranteza, nu avea o pregătire teoretică, uneori nici măcar elementară, vezi notă 2, nu avea de unde să cunoască legile rezistenței materialelor și repartizării împingerilor, în paranteză, căci acestea nici nu fuseseră încă formulate, închid paranteza, bazându-se doar pe o experiență codificată în rețete empirice. Citesc notă 2. Câteva cunoștințe elementare de geometrie totuși poseda, de pildă, cunoștea ghilumele Triunghiul lui Pitagora, închid ghilumele, de care se servea la fiecare pas. În paranteză faptul că un zidar arhitect care construise în insula Malta o mare biserică cu cupolă nu știa scrie și citi, nu este concludent, închid paranteza, încheiat notă 2 iar când nu aplica în mod corect experiențele anterioare, edificiul se prăbușa, ceea ce de obicei, din cauza unei fundații insuficiente, s-a și întâmplat chiar destul de des, mai ales în perioada goticului. Bineînțeles că funcțiile tehnice ale arhitectului nu se rezumau la atât. El trasa și fața bolții în mărime naturală, cu indicația precisă privind nervaturile, îndrumându în mod practic pe zidar, de asemenea modelele mulurilor și, în general, ale pieselor pe care le lucrau pietrarii cioplitori. Instrumentele lui nedespărțite erau rigla gradată, compasul cu picioare încrucișate pentru a desena și compasul cu brațele curbe pentru a lua grosimile. În realitate, el continua să rămână de drept un lucrător. Se întâmpla adeseori să conducă lucrările mai multor șantiere, Alteori ori trebuia să vină să-și controleze șantierul doar de șase ori pe an, dar când contractul prevedea că trebuie să se limiteze la un singur mare edificiu, era obligat să locuiască în raza parohiei respective. În paranteză, și doar o singură dată pe an, îi se permitea să se deplaseze să-și vadă familia. Închid paranteza. Când lucra pe șantiere mici, putea desfășura și activitatea de antreprenor, dar șantierele mari își aveau antreprenorilor speciali, care se îngrijeau de procurarea tuturor materialelor. Ca retribuție, primea un salariu zilnic, plus o primă anuală. În paranteză, salariul unui meșter zidar era mai mare, pentru că acesta lucra mai multe ore pe zi, pentru că nu căpăta nicio primă, închid paranteza. Durata precis stabilită prin contract a angajamentului îi asigura o stabilitate, o situație sigură pe care ceilalți lucrători nu aveau. Când avea contract pe viață, îi era prevăzută și o pensie în caz de pierdere a vederii sau de boală incurabilă. Adeseori, arhitectul putea să aibă prevăzute în contract și alte avantaje substanțiale, să primească hrană, îmbrăcăminte, o casă în proprietate personală și chiar scutire de impozite. În fine o apreciabilă sursă de venituri suplimentare rezulta din expertizele la care recurgeau frecvent șantierele marilor catedrale, în paranteză cazul exemplar este cel al domnului din Milano, cu atât mai mult cu cât construcția lui s-a prelungit timp de 5 secole, închid paranteza. Începând din a doua jumătate a secolului al XIV-lea, prestigiul arhitectului în societate este neîndoielnic, confirmat și de permisiunea de a-și plasa bustul în interiorul catedralei, al cărei șantier îl condusese. Matieu D'Aras se scrie apostrof r r a și Peter Parler se scrie pa r în catedrala din Praga, Anton Pilgram se scrie pi l în domnul din Viena, Hans timer se scrie s t e t h e i m e -r în biserica s -Mare. Martin din Landschut, se scrie l a d s h u t etc. Cât privește situația sculptorului, este semnificativ faptul că, în timp ce fiecare catedrală este legată de numele acel puțin unui arhitect, în schimb dintre autorii miilor de statui și basoreliefuri, nu cunoaștem cu certitudine decât extrem de puține nume de sculptori. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Faptul că o lucrare are o mențiune de genul ghilimele Ghisilbertus me fecit, închid ghilimele, nu înseamnă că autorul sculpturii era neapărat Ghisilbertus, căci în latina medievală sensul verbului fecit era și m-a executat și m-a pus să execut, deci Ghisilbertus putea să fie sau sculptorul sau cel ce plătise lucrarea, sau cel ce o comandase și indica tema sau cel sub a cărui conducere fusese executată lucrarea. Încheiat notă 1. Dacă pe la mijlocul secolului al XIII-lea în Italia încep să apară cu Nicola Pisano, semnăturile artiștilor, în schimb sculptura franceză, germană, engleză, va rămâne până târziu în secolul XIV anonimă. De adminter, anonimatul artistic nu este un apanaj al evului mediu, cele mai mari capodopere ale renașterii nu sunt semnate de autorilor. Dacă termenul de sculptor, denumind nu un cioplitor de piatră, ci în exclusivitate un artist, este aproape total necunoscut, iar în texte apare extrem de rar, este pentru că activitatea manuală era privită fără o considerație deosebită, iar pe șantier sculptorul se confunda cu masa cioplitorilor. Era plătit mai bine pentru că executa cu minuțiozitate numai piese ornamentale, dar formația sa inițială era cea a unui cioplitor. Vezi, notă 1. Citesc notă 1. Magister Lapidum, însemna, deopotrivă, arhitect și sculptor, iar Free Massons, sau Frank Masons pietrarii care sculptau muluri pentru uși și ferestre, capiteluri și alte elemente decorative. În Anglia, o a treia categorie o formau cioplitorii în piatră dură, alabastru și marmură, care executau la comandă statui funerare. Încheiat, notă 1. Abia în secolul XVI sculptorii vor ține cu insistență să se distingă de simpli meșteșugari și să fie considerați ghilimele artiști, închid ghilimele. Procedeile sale de lucru erau diferite de cele ale sculptorului de azi. Întotdeauna statuia era executată culcată, numai începând din secolul XVI sculptorul cioplește blocul așezat în poziție verticală. Sculptorul nu se folosea de o schiță sau de un desen prealabil. Desenul sculpturii, ornament, statuie, basorelief figurativ, era executat direct pe blocul de piatră. Desene făcute de sculptori în vederea executării unei sculpturi nu apar decât în primii ani ai secolului XV și atunci cu totul excepțional. Unele sculpturi au fost finisate după ce blocul de piatră fusese așezat în construcție, ceea ce se întâmpla însă foarte rar în perioada gotică, în paranteză, spre deosebire de epoca romanică în care, se pare, conform r.vitcover, se scrie W -T -T wittkowr, că practica inversă era frecventă, închid paranteză. După ce fusese rașezate la locul lor cu exactitate indicată de oamenii bisericii, statuile erau pictate într-un registru cromatic variat și nuanțat. Culorile nu se aplicau direct pe piatră, ci pe un prealabil strat de ceruză, în paranteză carbonată de plumb, închid paranteza. Pictura statuilor forma încă din secolul XIII obiectul unei activități specializate. Sculptorul medieval, la fel ca pictorul, își executa o lucrare potrivit unor prescripții precise date de cler în paranteză, sau de unele norme ale tradiției, închid paranteza, în ce privește alegerea subiectului personajului ori a scenelor, precum și de indicațiile arhitectului privind dimensiunile și locul de amplasare. Ghilimele. Dar niciun text medieval nu vorbește de felul în care i-ar fi fost impus de a trata o temă, cum se întâmpla cu minuțioasele programe pe care, în plină renaștere, Isabela Deste, se scrie D apostrof S -t E, le impunea pictorilor. Închid ghilimele în paranteză, pe mare punct, Diu Colombier. închid paranteza. În definitiv, artistul medieval nu se putea lamenta de lipsa de libertate. El înțelegea că, în artă, libertatea nu constă neapărat în alegerea subiectului, ci în modul de a-l trata o libertate de execuție a ghilimele forme, închid ghilimele, nu a ghilimele fondului, închid ghilimele. Figură pagina 337 Reprezintă o poză Regele Carol Cingilea și Ioana de Bourbon Către 1370 Muzeul Louvre. Închiat figură. Figură pagina 339. Reprezintă o poză. Ghilimele. Coborârea de pe cruce. Închid ghilimele. Domnul din Voltera Statui de lemn policrom. Secolul 13. Anchet figură. Figură pagina 341. Reprezintă o poză. Ghilimele. Sărutul lui Iuda. Închid ghilimele. alto relief de Veit Stos. Se scrie s o -s -s, în paranteza 1499, închid paranteza. Să mă punct, Sebaldus kirsche se scrie K-I-R-C-H-E, Nuremberg. Încheiat figură. Figură, pagina 343. Reprezintă o poză. O tema curentă în iconografia medievală, ghilimele Roata Destinului, închid ghilimele, din Ortus Deliciarum, de Erade, din Landsberg, secolul 12. Încheiat figură. Concluzii. Estetica Evului Mediu. Este unanim acceptată concluzia că cel mai important titlu de glorie și expresia cea mai deplină a Evului Mediu este arta sa. O artă care, aproape exclusiv, ghilimele, era produsă pentru biserică, primindu-și directivele, conținutul și sprijinul financiar de partea bisericii, închid ghilimele, deși adeseori sursele sale de inspirație erau profane. Închid ghilimele, teoria artei însă, aflată ca și întreaga știință a vremii în mâinile clerului, erau în mai mare măsură dependente de biserică, închid ghilimele, în paranteză, Tatarkievich. Se scrie t a t a r k -a i e w i k z închid paranteza. Această dependență de doctrina bisericii este atât de evidentă în poetica medievală, în teoria muzicii, vezi notă 1, și în teoria artelor plastice, încât epocii medievale i s-a putut contesta o ști... conștiință estetică. Evul mediu trebuie caracterizat ca o eră în care frumosul formal, din artele frumoase, ca noțiune sau act conștient de sine, nu a existat. Închid ghilimele, vezi notă 2. Citesc notă 1. V. Mare Dumic. infra în volumul 8. Capitolele Literatura și Muzica. În Evul Mediu s-a scris foarte mult în materie de poetică și de teoria muzicii, dar despre artele plastice aproape nimic, în paranteză, și în orice caz niciun tratat general. Închid paranteza. Încheiat notă 1. Citesc notă 2. V. punct F Chambers, se scrie câ H A M B -r a -a punct, E R apud capa mare punct I mare punct Gilbert se scrie G I L T și H mare punct kun, se scrie capa U N în paranteză V mic d mic punct bibliografia închit paranteza încheiat notă 2 Faptul este că, în fața naturii, la fel ca și în fața unei opere de artă, satisfacția estetică a omului medieval era anhilată de rezistența morală creștină, care, înainte de toate, confunda frumosul cu un atribut divin, frumusețea cu un nume al lui Dumnezeu. Încă din secolul II, teologii combătau plăcerile estetice pe care le procurau sculptura, teatrul, pantomima, armoniile muzicii și chiar frumusețea naturii, ca fiind tot atâtea desfătări vulgare, îndepărtate de adevăr ispite ale viciilor. Seducătoare amăgiri ale unor muze, pe care Betius le respingea ghilimele ca pe niște fecioare impure, închid ghilimele, care oferă ghilimele o dulce o travă, închid ghilimele, în locul unui lac adevărat și ghilimele ucid sămânța roditoare a rațiunii cu spinii sterbi ai patimilor, închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1. Apud K.E.Gilbert și H.Cun opere citate, încheiat notă 1. Acest rigorism moral predominant a fost cercetat de Sfântul Augustin, care a găsit în ficțiunile artistice un anumit fel de adevăr, având o similitudine simulată, un caracter agreabil și creată fiind din rațiuni de amuzament. Apoi Evul Mediu a făcut împrumuturi din arta și gândirea antică, dar dându-le ca simboluri care puteau servi bisericii. Vergiliu pentru că profetizase venirea lui Hristos, Cicero ca model de elocință servind predicatorilor, Vitruvius pentru că îi învăța pe creștini cum să construiască biserici și așa mai departe. Întrucât, potrivită doctrinei bisericii, lumea este desfășurarea sensibilă a cugetării divine, ea nu este adevărata realitate, nu este decât o sumă de simboluri morale în lumea fizică, la fel ca în lumea artei. Ghilimele Pietrele cubice simbolizează cele patru virtuți ale sfinților care sunt, cumpătarea, dreptatea, curajul și înțelepciunea. Închid ghilimele, scrie Pierre de Rossi. se scrie săsă Y, făcând aluzie la elementele arhitecturii religioase. Iar ghilăm durand, referindu-se la frumosul natural și concomitent la cel artistic, gilmele, florile și arborii sunt pictați în biserici pentru a reprezenta rodul faptelor bune care cresc din rădăcinile virtuților, închid gilmele. Totul este, deci, alegorie și simbol. Frumusețea care îi aparține numai lui Dumnezeu este unul din atributele lui. S-a materializat adresându-se simțurilor, în paranteză și, în primul rând, inteligenței credinței și conștiinței morale, închid paranteza, ca o serie de simboluri. Consecința unei asemenea concepții a fost că, pentru estetica evului mediu, n-au existat ghilimele arte frumoase, închid ghilimele. În clasificarea celor șapte arte liberale definitivată de canonul lui Martianus Capela, poezia figurează ca o anexă a retoricii muzica. Este aplicația unei teorii matematice, iar la pictură sau la sculptură și cu atât mai puțin la artele aplicate nu se face nici măcar o aluzie. Dar, în evul mediu matur se observă o ușoară schimbare de atitudine tradusă, fie implicit în opere, fie formulată explicit în texte, prin tendințele realiste ale artei romanice și celei gotice, precum și prin semnificativul moment al unei controverse înregistrate în estetică. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Pentru cele ce urmează conform w.tatarchievici, în paranteză, v mic, -mic punct, (bibliografia) închid paranteza, încheiat notă 1. Arta romanică era întemeiată ghilimele pe câteva premise estetice bine determinate. Era o artă subordonată regulilor, o artă care își deriva frumusețea din masă și suprafețe brute, o artă enciclopedică, o artă realistă, dar care distorsiona realitatea, o artă simbolică. Închid ghilimele în paranteză, w.l.tatarchievici. Închid paranteza. Arta aducea un realism sporit, vezi notă 1, întrucât urmărea redarea nu numai a realității corporale și și a celei spirituale, ceea ce îi îlărgea considerabil sfera posibilităților de exprimare. Citesc notă 1. Termenul ghilimele realism, închid ghilimele, nu trebuie interpretat în sens simplist rudimentar, în paranteză deci fals, închid paranteza. Ghilimele, pentru gândirea medievală era sigur că artistul, chiar dacă nu creează după o idee în înțelesul propriu zis metafizic al cuvântului, el creează totuși o reprezentare interioară a formei, care precede opera sau o quasi-idee. Închid ghilimele în paranteză e mare punct panovski, se scrie p a n o f s k y închid paranteza, încheiat notă 1. Opera de artă era apreciată acum și după alte criterii decât cele de ordin religios sau moral, pentru sensul ei simbolic, desigur, dar și pentru grandoarea și strălucirea ei, pentru proporțiile ei frumoase și pentru capacitatea de a reproduce viața și lumea înconjurătoare, sau pentru valoarea materialului prețios folosit, pentru capacitatea ei de a instrui, vezi nota doi, de a mări un personaj sau de a comemora un eveniment sacru, desigur, dar și pentru funcția ornamentală a artei, vizând plăcerea estetică, emoționând pentru caracterul ei ghilimele frumos închid ghilimele și chiar pentru faptul că înveselește și reconfortează tot atâtea atitudini mentale profane și tot atâtea sentimente considerate înainte ghilimele păgâne închid ghilimele. Citesc nota 2. Imaginile pictate sau sculptate aveau fără îndoială și funcția de a instrui și de a edifica pe cei care, neștiind citi, nu puteau recurge la textul scris, dar ele nu se adresau numai analfabeților, căci ghilimele a citi închid ghilimele nu însemna doar a cunoaște alfabetul, ci și a pătrunde dincolo de învelișul material al imaginii reprezentate sau al textului scris, cortex litere, pentru a ajunge la înțelegerea semnificației profunde simbolice a acestora. Încheiat notă 2. Se ajunge până acolo încât o personalitate de mare prestigiu, ca teologul Ghibert de Nogent, se scrie în Oguienătă, vezi notă 3, să afirme că statuile antice, chiar dacă nu au o valoare religioasă, au însă o valoare estetică. Citesc notă 3. Istoric și teolog benedictin, în paranteză, 1053-1124, închid paranteza, om de o mare cultură, spirit critic distins, autorul cele mai valoroase istorie a cruciadelor, scrisă în timpul său, gesta de francos* și a unei autobiografii, în paranteză, de Vita Sua, închid paranteza, interesantă document asupra realităților contemporane autorului. Încheiat notă 3. După care, în biserici au început să fie așezate chiar sculpturi păgâne de cupidoni care țineau loc de îngeri. Dar, în secolul al XII-lea, în paranteză și chiar în următoarele două, închid paranteza, această atitudine care făcea din ce în ce mai mult loc sentimentului frumosului a intrat în conflict cu o veche mentalitate religioasă, dând loc unei binecunoscute controverse între teologi de cel mai înalt prestigiu ca Sfântul Bernard și Suger, abatele mănăstirii de ni. Hotărârile luate în 1138 de Colegiul General al Cistercienilor, vezi notă 1, interziceau categoric ghilimele să se facă în bisericile noastre sau într-o clădire a vreunei mănăstiri, sculpturi sau picturi, pentru că atunci când se dă atenția acestora se neglijează binefacerea piuasei, meditații și disciplina demnității credinței, închid ghilimele. citească notă 1. Ordin benedictin fondat la Site, în Franța, la sfârșitul secolului XI și devenit sub Sfântul Bernard, în paranteză, predicatorul și organizatorul celei de-a doua cruciade, închid paranteza, un mare centru de misticism și ascetism. Riguroasa regulă benedictină slăbind la clanii, Sfântul Bernard a procedat la o nouă reformă a Ordinului, imprimând la Site și în foarte numeroasele mănăstiri dependente o deosebită austeritate. Încheiat notă 1. În același spirit de riguroasă austeritate care suprima la bisericile cisterciene turnurile, portalurile și sculpturile și vitraliile pictate, se exprima și Sfântul Bernard, abatele de Clairvaux, indignat de bogăția și somptuozitatea bisericilor clunisiene. Ghilemele Se expune o foarte frumoasă pictură înfățișând vreun sfânt ori vreo sfântă și se crede că e cu atât mai sfântă cu cât este mai colorată. Ce crezi că se urmărește prin aceasta? Smerenia păcătoșilor sau admirația privitorilor. O deșertăciune a deșertăciunilor, dar mai mult nebunie decât deșertăciune. Biserica scânteiază din toate părțile, dar săracului îi este foame. Zidurile bisericii sunt acoperite cu aur, dar copiii bisericii rămân goi. Ce caută aurul în lăcașul sfânt? Căci vederea deșertăciunilor somptuase și uimitoare îl împinge pe om mai mult spre lăcomie decât spre a se ruga. Săracii sunt lăsați să strige de foame, în timp ce ceea ce le-ar fi lor trebuincios se cheltuiește pe un fast strălucitor, deșert și de prisos, închid ghilimele. Cuvintele Sfântului Bernard erau adresate indirect, dar în mod evident, clunisianului Abate Suger, vezi notă 1. Citesc notă 1. De origine foarte modestă, fiul unor iobagi, admis la vârsta de 11 ani la școala din Sânt Maretâmic.deni, alături de fii de prinți și de nobil, Suger s-a împrietenit acolo cu viitorul rege, devenind regent al Franței numit abate la de Nii, unde erau înmormântați cei mai mulți regi ai Franței, a început reconstrucția bisericii cu o mare pasiune și o pricepere unică, ocupându-se personal de organizarea șantierului, supraveghind permanent lucrările, dând indicații asupra celor mai mici amănunte, nu numai tehnice, artistice, de selecție a temelor iconografice sau de amplasarea sculpturilor, ci mergând până la a alege și a verifica, el în persoană, chiar și materialele de construcție la locul de unde erau aduse încheiat notă 1